Condiția umană Pista 16 Partea a patra 11 aprilie 12 și jumătate Aproape singur în barul micului hotel Grosvenor, lemnul de nuclu struit, sticle, nickel, stegulețe, Clapic învârtea o scrumieră cu degetul arătător ridicat în sus. Contele Spilevski, pe care l aștepta, intră. Clapic, mototolii o bucățică de hârtie pe care desenase pentru fiecare din prietenii săi un dar închipuit. Săducul acesta în se-a noroc în afaceri, scumpule. Deloc, afacerile vor merge bine la sfârșitul lunii, Plasează alimente, numai europenilor, desigur. Cu toate că era îmbrăcat într-o haină albă foarte simplă, nasul coroia și subțire, chelia dinspre frunte, șuvițele de păr din lăuntru capului și pomeți obrajului îi dădeau întotdeauna lui Spilevski înfățișarea de vulturi ghizat. Monoclul accentua caricatura. Vezi însă, dragul meu prieten, problema e cum aș putea găsi vreo 20.000 de franci. Cu suma asta îți poți aranja un loc destul de onorabil în branș alimentației. Îmi vine să te pup scumple. Vrei un loc șor, nu? Un loc onorabil în alimentație. Bravo! Nu știu dacă ai atâtea, cum să le zic, prejudecăți. Clapic se uita cu coada ochiului la vultur. Fost campion la sabie din Cracovia, secția ofițerilor inferiori. Eu? Te fac praf, plăznesc de bani. Închipuiesc că dacă aș avea bani, ăștia, i-aș folosi ca să imit un, un alt funcționar olandez din Sumatra, care, spre casă, unde se ducea să-și îngrijească la lelele, trecea în fiecare an pe lângă coasta Arabiei. Scumpule, pe chestia asta ai venit ideea, trebuie să precizez că povestea se întâmpla cam în jurul anului 1860, să scotocească comorile din Meca. Se pare că abia le poți număra, că sunt în întregime aurite, că se află niște pivnițe uriașe întunecoase unde le aruncă dintotdeauna pelerini. Dacă ar fi după mine, aș trăi o viață întreagă într-o asemenea pivniță. În sfârșit, îndrăgostitul de la Lele căpătă o moștenire și plecă în antire ca să recruteze un echipaj de pirați cu care să cucerească Meca prin surprindere cu o încărcătură de arme moderne, puși cu două țevi, baionete cu despărțituri și mai știu eu ce încă. Îi îmbarcă, îi duce într acolo duse degetul arătător la buze, bucurându-se de curiozitatea complice a polonezului. Bun... Însă pe drum ei se revoltă, o ceopârțesc cu tot de și se îndreaptă către o mare oarecare ca să-și continue pirateria lor fără urmă de fantezie. E o poveste adevărată, pe deasupra și morală. Ziceam însă că dacă te bizui pe mine ca să-ți dau cei 20.000 de franci, o nebunie, e o nebunie curată, te avertizez. Vrei să mă văd cu niște tipi sau cu alții asemenea? O voi face. Oricum trebuie să-mi tuiesc politia ta furisită pentru orice fel de combinație, așa că prefer să-ți dau ție bani decât altuia. Tipilor însă li se rupe în 14 de opiu și de cocaină când casele sunt în flăcări. început să învârtă scrumiera. Îți vorbesc, spuse Șpilevski, pentru că dacă vreau să reușesc, trebuie desigur, să vorbesc fiecăruia. Ar fi trebuit cel puțin să aștept. Oamă însă să-ți fac un serviciu când te-am rugat să-mi ofer băutura asta. E de altfel falsificată. Iată despre ce este vorba. Trebuie să părăsești mâine Shanghai-ul. Ah, ha, ah, ah, zise Clapic. Ridicând tonul voce de parcă ar fi făcut vocalițe. Ca un ecou afară, claxonul unei mașini în arpegiu. De ce? Așa. Pentru că poliția mea, cum spui, știe ce știe. Pleacă. Clapic știa că nu poate insista. O clipă se întrebă dacă nu era o manevră, poate ca să obțină cei 20.000 de franci. Nebunie. Și ar trebui să o șterg mâine? Se uită în bar, la paharele de a ca cocktailurile, la bară nichelată ca la niște vechi prieteni. Cel mai târziu. Dar n-ai să pleci, văd. Cel puțin te-am prevenit." Pe clapic îl cuprindea un sentiment de recunoștință incertă, căruia îi se împotrivea nu atât neîncrederea, cât în natura sfatului primit, nerecunoașterea ceea ce îl amenința. Voi zbuti să te conving?" Continuă polonezul. Îi lua mâna. Pleacă. E o poveste cu un vapor." N-am nicio vină." Pleacă." Îmi pot spune dacă îi implica bătrânul Gisors? Nu cred, mai curând tânărul, dar pleacă. Cu siguranță că polonezul era bine informat. Clapic îi strânse mâna. Îmi pare tare rău că n-am bani pentru colonialele tale, dragul meu. Poate că îmi salvez viața, dar mai câteva resturi, vreo două sau trei statui. Iale! Nu. De ce? Nu. A, nu suflă o vorbă? Fie, aș vrea să știu de ce refuz să primești statuile mele. Spilevski îl privi. Când duci o asemenea viață ca a mea, cum aș putea practica această, cum se zic, meserie, dacă nu m-aș răscumpăra câteodată? Mă îndoiesc că există multe meserii care nu te obligă la compensații. Da, de exemplu, nici nu ți închipui că de prost sunt magazinele. Ce legătură e între una și alta? Era cât pace să întrebe clapic. Însă își dădea seama din experiență că frazele astfel înlănțuite sunt întotdeauna interesante și dorea neapărat să-i facă un serviciu interlocutorului său, chiar dacă n-ar fi altul decât să lase să vorbească. Se simțea totuși teribil de stânjenit. Supraveghezi magazinele? După dânsul, poliția era un amestec de combinații și șantaj o tagmă ocupată să stoarcă impozite clandestine din opiu și din tripouri, polițiștii cu care avea de-a face, și mai ales Spilevski, erau întotdeauna niște adversari pe jumătate complici. Dar era scârbă și frică de delațiune. Șpilevschi răspunse. Să le supraveghez? Nu, nu tocmai, cum să zic, din potrivă. Nu mai spune. Rechiziții individuale? Numai la jucării, înțelegi? N-am de bani să-i cumpăr puștului meu jucării. Mi-e penibil. Cu atât mai mult cu cât, dacă e să vorbim cinstit, nu iubesc pe puși decât atunci când îi fac, cum să zic, o bucurie. Și nu știu să-i fac vreo bucurie al minteri. E foarte greu. Haide, ia totul statuile mele, nu pe toate, dacă nu le vrei altfel te rog, te rog, mă duc să zic la magazin și zic că schiță o mișcare a capului îndărăt, încrețim mușchi frunții și a obrazului stâng în jurul monoclului fără ironie. Sunt inventator, inventator și, de sigur, constructor. Vreau să văd modelele dumneavoastră. Mă lasă să le privesc. Ia unul, niciodată mai multe. Uneori sunt supravegheat, dar asta se întâmplă destul de rar. Și dacă ai fi prins? Scoase porvizitul din buzunar și îl întredeschise în fața lui Clapic, arătându-i legitimația de polițist. Îl închise la loc și schiță cu mâna un gest nelămurit. Câteodată am bani, s-ar putea să mă dea afară, s-ar putea întâmpla orice. Uimit, Clapic descoperea dintr-o dată că devine om serios și important, deoarece nu se considera niciodată răspunzător de sine însuși, fu surprins de ceea ce simțea. Trebuie să-l anunț pe tânărul Gisors, gândia. Ora 1 Sosin mai devreme, Chen se plimba de-a lungul cheiului cu o servietă sub braț, încrucișându-se unul după altul cu europenii cărora le știa fețele. La ora asta, aproape toți se duceau să bea, să se întâlnească la barul Shanghai Club sau la hoteluri învecinate. Din spate, simți cum o se așeza ușor pe umăr, tresării, pipăii buzunarul interior în care se afla ascuns revolverul. A trecut mult timp de când nu ne-a mai nici Chen. Vrei... Uh, se -ntoarse. Era pastorul Smithson primul său profesor. Recunoscu imediat fața frumoasă de american, semănându ușor cu apiilor roșii, acum tare răvășită. Vrei să ne plimbăm împreună?" Da." Chen prefera, pentru mai multă siguranță și din ironie, să meargă în tovărășia unui alb. În servietă se afla o bombă. Vestonul, corect pe care îl purta în dimineața asta, dădea o amprentă de stânjeneală până și gândurilor sale. Prezența unui tovarăș de drum îi completat de chizarea și, într-o tainică superstiție, nu voia să-l supere pe pastor. Timp de un minut numărase în dimineața sa mașinile, cu soț sau fără soț, pentru a ști dacă va reuși. Răspuns favorabil. Era exasperat împotriva sa însuși. Mai bine să se adevolbă cu Smithson, să se elibereze în felul ăsta de starea sa de iritare. Pastorul o sesiză, dar o înțelese greșit. Ești supărat Nu. Păstra un sentiment de afecțiune fostului său profesor, nu fără o urmă de ciudă. Bătrânul îl luă de braț. Mă rog în fiecare zi pentru tine, Cen. Ce altceva ai găsit în locul credinței pe care ai părăsit-o? Îl privea cu o dragoste profundă care n-avea totuși nimic părintesc în ea. De parcă i s-ar fi dăruit. Cen ezită. Nu mă număr printre acei de care are grijă fericirea. Nu există numai fericirea Cen. Există și pacea sufletului și câteodată dragoste. Nu, nu pentru mine. Pentru toți. Pastorul închise ochii și n a avut impresia că ține de braț un orb. Nu caut pacea, caut contrariul. Smithson îl privi, continuând să meargă înainte. Ferește-te de trufie. De unde știți că nu mi-am găsit un crez? Ce crez politic poate exprima suferința lumii? Prefer să o micșorez decât să o exprim. Glasul dumneavoastră are un ton plin de umanism. Nu-mi place umanismul care contemplă suferința. E sigur că există un alt fel de umanism? Stați, e greu de explicat. Există un altul, cel puțin a cărui substanță nu e alcătuită numai din contemplarea suferinței. Ce credință politică va putea face să dispară moartea? Tonul pastorului nu suna întrebare. Avea mai curând o ondă de tristețe. Cen își aminte de convorbirea cu g pe care nu-l revăzuse? g își pusese inteligența în slujba sa, noa Dumnezeu v spus că nu caut pacea sufletului. Pacea. Pastorul teco, Pașilor pe caldărâm. Bietul meu copil, continua el în sfârșit, fiecare dintre noi nu cunoaște decât propria sa durere. Cu brațul stâng strângea brațului cen. Nu crezi că viața fiecăruia a trăit într-adevăr religios, o convertire de fiecare zi? Amândoi, privind -o în jos spre păreau că nu păstrează între ei alt contact decât al brațelor. De fiecare zi, Repetă pastorul, cu o obosită, de parcă acele cuvinte n-ar fi fost decât ecoul unei oboseli. Cen nu răspundea. Omul de lângă el vorbea despre sine însuși și rosea adevărul. Ca și el, își trăia gândurile. Era altceva decât o simplă zdreanță. Sub brațul stâng, servieta și bomba. Sub brațul drept, brațul stâns al pastorului, o convertire de fiecare zi. Mărturisirea asta făcută pe un ton confidențial dădea pastorului o profunzime neașteptată și patetică. În această clipă, atât de apropiată de atentat, Cen era în consonanță cu orice neliniște. În fiecare noapte, Cen, mă voi luca ca Dumnezeu să te izbăvească de trofie. Mă rog mai ales noaptea, e prielnică rugăciunii. Dacă îți rede sentimentul de omidință, sufletul tău va fi salvat. Acum m-am regăsit și îți urmăresc privirea pe care nu puteam întâlni mai înainte. Comuniunea pe care o simțea Cen se transmitea nu prin cuvinte, ci prin la undrica a pastorului. Ultima sa frază, fraza pescarului ce simtea apropiindu-se peștele, trezea în el un sentiment de mânie care îl cuprindea a nevoie, fără a lunga cu totul un sentiment de tainică milă. Ascultați, zise el, peste două ore voi ucide. De data asta aș simti privirea în ochii însoțitorului său. Fără motiv... Își dedică mâna dreaptă care tremura și o încleștă de reverul vestonului său corect. Mai regăsiți privirea mea? Nu. Era singur. Iară singur. Mâna lăsă vestonul, se agăță de vestonul pastorului de parcă ar fi vrut să-l zgâlție. Pastorul ia apucă mâna. Săteau așa, țintuiți în mijlocul trotuarului, ca doi inși, gata să se ia la bătaie. Un trecător se opri. Era un alt și crezu că se a iscat o ceartă. E o minciună îngrozitoare spuse pastorul pe șoptite. Brațul lui Cen se dezlipi și căzu jos. Nici nu era în stare să râdă. O minciună!" strigă el trecătorului. Trecătorul ridică din număr și se îndepărtă. Cen se întoarse brusc și pleca aproape în goană. Îi găsi în sfârșit pe cei doi ai săi după un kilometru și ceva. Arată bine cu pălările mari, cu costumele de funcționare, alese pentru a justifica servietele lor, dintre care una conținea o bombă, iar a doua, grenade. Suen, nascoroiat, chinez în genul piele roșii, era îngândurat, nu se uita la nimic. Pei, pe niciodată până acum, ce nu-și dăduse seama ce obraz de adolescent avea. Poate că ochelarii rotunzi de baga îi accentuau tinerețea. Plecară ajunsere pe bulevardul celor două republici. Cu prăvălirea sale deschise, bulevardul se trezea la viață sub cerul tulbure. Automobilul lui Ciancaiși va ajunge în bulevard printr-o străduță perpendiculară. Va încetini ca să întoarcă. Trebuia să vadă mașina Sosin și bomba să fie aruncată când va mișora mașina. Mașina trecea în fiecare zi între 1 și 1 și un sfert. Generalul prânzea după obiceiul european. Era deci necesar ca cel care va supraveghea străduța, imediat ce va zări automobilul, să facă un semn celorlalți doi. Existența unui negustor de antichități, al cărui magazin se afla exact în fața străzi, îi va fi de folos. Nu cumva însă individul să fie omul poliției. Chen voia să supravegheze el în surstrada. Îl plasă pe Pei, în bulevard, foarte aproape de locul unde automobilul își va încheia curba înainte de a porni în viteză. Suen puțin mai departe. El, Chen, le va face semn și va lansa prima bombă. Dacă automobilul nu s-ar opri, atins sau nu... Ceilalți doi ar lansa la rândul lor bombele. Dacă s-ar opri, se vor îndrepta către el. Strada era prea strâmtă pentru ca mașina se poate întoarce. Pe locul acela nu era exclus un eșec. Neatinse, gărzile în picioare pe scara mașinii ar deschide focul pentru a împiedica pe oricine să se apropie. Chen și tovarășii săi trebuiau acum să se despartă. Pe tot drumul străbătut de mașină se aflau cu siguranță spioni în rândurile mulțimii. Într-un bar mic chinezesc, Pei va pândi semnul lui Suen, mai departe, va aștepta ca Pei să iasă. Probabil că cel puțin unul din trei va fi ucis, Cen cu siguranță. Nu îndrăzneau să spună ceva. Se despărțire fără să strângă mâna. Cen intră la anticar și ceru să îi se bronzuri mici provenite din săpături. Negustorul scoase dintr-un sertar un pumn încărcat cu cutiuțe de satin violet, își lăsă pe masă mâna plină de cuburi și început să le aranjeze. Cetățeanul nu era din Shanghai, părea a fi mai degrabă un chinez din nord sau din Turkestan. Mustățile și barba, rare dar moi, privirile tainice, ca și smerenia feții, erau ale unui musulman de rând. Dar nu și fața netedă de țap cu nasul teșit. Cel ce ar denunța pe un atentator aflat pe drumul parcurs de general, al primi o mare sumă de bani și ar fi onorat de considerația alor săi. Iar burghezul ăsta bogat era poate un partizan sincer al lui Giancaixin. Sunteți de mult timp în Shanghai? Îl întrebă el pe Chen. Cine putea fi clientul ăsta ciudat? Singereala sa, lipsa de curiozitate față de obiectele expuse îl ne linișteau. Poate că tânărul nu era obișnuit să poarte haine europene. Buzele groase ale lui Chen, în povida profilului său colțulos, îl făceau simpatic. Fiul vreunui țăran bogat din untru țării? Însă mare proprietar nu colecționau bronzuri vechi. Cumpăra oare pentru vreun european? Nu era nici servitor, nici curier, iar dacă era un amator, se uita la obiectele care îi se arătau cu destul de puțină pasiune. Părea că se gândește la altceva. Asta fiindcă Cen supraveghea de pe acum strada. Din prăvălie putea să vadă la o distanță de 200 de metri. Cât timp va vedea mașina? Cum va putea oare calcula sub privirele curioase ale imbecilului ăsta? Înainte de orice, trebuia să-i dea un răspuns. Să rămână tăcut, ca până acum era stupid. Locuiam în interiorul țării, spuse el. Am fost alungat de război. Celălalt se pregătea să-i pună o altă întrebare. Cen era neliniștit. Negustorul se întreba acum dacă n aveam în fața sa un hoț venit să-i cerceteze magazinul pentru a jefui la dezordinele viitoare. Totuși, tânărul nu dorea să vadă piețele cele mai frumoase. Numai bronzuri sau figurine reprezentând vulpi și la un preț moderat. Japonezilor le plac vulpile, dar clientul ăsta nu era japonez. Trebuia în continuare să-l chestioneze fără să bage de seamă. Cu siguranță că locuiți în Hupe. Se zice că viața a devenit destul de grea în provinciile centrale. O clipă lui Cen îi trecut prin cap că ar fi bine să o facă pe surdul de ureche. Nu îndrăzni de teamă să nu pară și mai ciudat. Nu mai locuiesc acolo, se mulțumie el să răspundă. Tonul, structura frazelor sale aveau chiar închineză ceva tăios. Își exprima direct gândurile, fără a folosi întorsăturile de cuvânt obișnuite. Se gândi în sfârșit să se tocmească. Cât? întrebă el, arătând cu degetul o figurină cu capul de vulpe, cum se găsesc multe morminte. 15 dolari. Cred că merită 8. Pentru o piesă de această calitate, cum vă puteți închipui? Credeți-mă că am plătit o 10. Fixați-mi dumneavoastră și vă câștigul. În loc să-i răspundă, Chen se uită la Pei, care, cu o de lumină în sticlele ochelarelor săi, se afla așeza la o masă în barul deschis. Fără îndoială că Pei nu-l vedea din cauza geamului de la magazinul de antichități. Îl va vedea însă când va ieși. N-aș putea plăti mai mult de nouă, spuse el, în sfârșit, ca și cum ar fi fost concluzia unei meditații profunde. Și așa mi-ar fi greu. Formulele în domeniul acesta erau cale ca unui ritual și le folosea cu ușurință. E prima mea vânzare de azi?" spuse anticarul. Poate că ar trebui să accept o mică pierdere de un dolar, pentru că încheierea primei vânzări poartă noroc." Strada pustie O străbătând de bătun departare, o trăsurică. Alta, coborură doi oameni, un câine, o bicicletă, oamenii o luară la dreapta. Trăsurica traversă. Din nou stradă pustie, numai câinele. N-ați oferit totuși 9 dolari și jumătate?" ca să vă arăt simpatia pe care mă inspirați. Altă vulpe de porțelan, o nouă tocmeală, ce după prima cumpărătură, inspira mai multă încredere. Își câștigase dreptul de a gândi. Probabil că s-o cotea prețul pe care îl va oferi cel care corespundea cu subtilitate calității obiectului. Respectabila sa meditație nu trebuia să fie deloc turburată. Automobilul, în strada asta, merge cu 40 pe oră, ceva mai mult de un kilometru în două minute. Îl voi zări vreme de aproape un minut. Nu e mult. Trebuie ca pe să nu-și deslipească privirile de pe ușa asta. Nu trecea nicio mașină. Câteva biciclete. Se tocmi pentru o cataramă de cingătoare din jad, nu accedă prețul negustorului, spuse că trebuia să se mai gândească. Un băiat de aduse ceai. Chen cumpără un căpșor de vulpe de cristal pentru care negustorul nu cerea decât 3 dolari. Totuși, neîncrederea negustorului nu dispăruse cu totul. Mai am și alte piese foarte frumoase, foarte autentice, cu vulpi foarte drăguțe. Sunt însă piese de mare valoare și nu le păstrez în magazin. Am putea stabili însă o întâlnire. Cen, nu zicea nimic. Dacă e nevoie, aș putea trimite pe unul din băieți să le caute. Nu mă interesează piesele de mare valoare. Din nefericire, nu sunt atât de bogat. Deci nu era un hoț. Nici nu cerea să le vadă. Anticarul arătă din nou catarama de jad pentru cingătoare cu o delicatețe de mânuitor de mumii. Însă cu toate vorbele care scăpau una după alta dintre buzele sale de catefea gelatinoase, în pofida ochilor pe care îi rotea pofticoși, clientul rămânea indiferent, absent. Totuși, dânsul și nu altul, alesese catarama aceea. Tocmeala presupune o colaborare ca și dragostea. Negustorul făcea dragoste cu o bucată de lemn. Atunci, de ce cumpăra omul ăsta? Dintr-o dată ghici. Era unul dintre tinerii care se lasă seduș copilărește de prostituatele japoneze din Ceapei. Ele au un adevărat cul cool pentru vulpi. Clientul le cumpăra pentru vreo chelneriță sau o pseudo geșă. Dacă era atât de indiferente, însemna că nu le cumpăra pentru el. Chen își imagina mereu sosirea automobilului, viteza cu care trebuia să deschidă servieta, să scoată bomba, să o arunce. Geishilor însă nu le plac obiectele dezgropate prin săpături. Sau poate că da, atunci când e vorba de vulmicuțe. Tânărul cumpărase și un obiect de cristal și unul de porțelan. Cutiuțele, deschise sau închise, erau italate pe masă. Cei doi băieți de prăvălie priveau rezemați în coate. Unul, foarte tânăr, se sprijinise de servieta lui cen. Cum se regăna de pe un picior de celălalt, o trăgea dincolo de masă. Bomba era în partea dreaptă la trei cm de margine. Cen nu se putea mișca. Întinse în sfârșit, brațul, trase servieta spre el fără nicio greutate. Niciunul dintre oamenii ăștia nu simțise în aer moartea, nici atentatul ratat. Nimic. O servietă pe care o băiat de prăvălie, o leagănă și pe care posesorul ei o trage mai aproape de el. Și deodată totul îi se pără lui Cen extraordinar de simplu. Lucrurile, nici măcar faptele, nu existau. Toate erau niște închipuiri care ne sugrumă pentru că le atribuim putere, după cum putem tot atât de bine să le o onegăm. În acea clipă auzi claxonul unui automobil, Chan kai Apoi că servieta ca pe o armă, plăti, băgă repede amândouă pachetele în buzunar și ieși. Negustorul se ținea după el în mână cu catarama pe care Cen refuzase să o cumpere. Sunt piese de jad care placă în special doamnelor japoneze. Când o să o șteargă odată dobitocul ăsta? Voi mai trece pe aici. Oare negustorul nu cunoaște formula asta? Lui Ceni se părut că automobilul mergea mai iute ca de obicei precedat de Fordul ul Placă o odată. Îndreptându-se spre ei, automobilul, trecând peste pietre, îi scutura pe cei doi detective agățați de scări. Fordul ul Cen, Chen, oprindu-se, deschise servieta, puse mâna pe bomba învenită într-un jurnal. Negustorul suruzând, stricură catarama în buzunarul gol al servietii deschise. Se afla la o distanță destul de mare de el. De aceea e paralizat lui Chen amândouă brațele. O să-mi dați cât credeți. Cărăteodată. Uluit la auzul acestui țipăt, anticarul privi pe Chen cu gola căscată. Nu sunteți cam bolnav? Chen, fără vlagă, nu mai vedea nimic în fața ochilor de parcă era gata să leșine. Automobilul trecea. Nu se putuse desprinde la timp din mâna anticarului. Clientului i-a venit rău, gândind negustorul. Se strădui să-l susțină. Dintr-o singură lovitură, Cen izbie ambele brați întinse în fața sa și a făcut drum înainte. Durerea l oprit pe negustor. Cen aproape alerga. Catarama mea, strigă negustorul, catarama mea. Rămăsese în servietă. Cen nu pricepea nimic. Cu fiecare mușchi, cu fiecare nerv al său, cel mai fin, așătouă explozie care să o umple strada, să se întindă copleșitor sub cerul cu nori coborâți. Nimic. Automobilul întorsese, iar acum, fără îndoială, îl și depășise pe SUN. Iar negustorul te acolo ca un dobitoc. Nu mai exista nicio primejdie pentru că totul era ratat. Ce făcuseră ceilalți? Cen începu să alerge. Hoțul, strigă anticarul. Apărură alți negustori. Cen pricepu acum. De furie ar fi avut poftă să fugă cu catarama, să o arunce nu știu unde. Se apropiau un însă alți cască. Iar încă anticarului drept în mutră și își rădua atunci seama că nu închisese servieta. De când trecuse mașina, rămăsese așa, deschisă, sub ochii cretinului ăstuia și a trecătorilor, cu bomba la suprafață, nici măcar acoperită de hârtia care se jos. Închise în sfârșit servieta cu băgare de seamă, era cât pe ce în goană s-o închidă cu putere, încerca din răsputeri să stăpânească nervii. Negusorul se întoase grebi spre magazin. Cen își continuă cursa. Ei?" îi zise lui Pei în ce l-ajunse. Dar tu?" Se privirea răgăfâind, fiecare vrând să-l audă vorbind mai întâi pe celălalt. Suen, care se apropia, e surprins într-o poziție de nemișcare în care ghicea ezitarea, schița unei intenții cu siluetele conturându-se pe fundalul caselor nedistincte. Înfruntând nori, soarele puternic reliefa profilul de uliu cambleg al lui Cen și capul rotunjor al lui Pei, detașat de restul trecătorilor grăbi și neliniștiți, Amândoi personaje cu mâinile tremurânde, umbre încremenite, retezate ale începutului după amiezii. Toți trei aveau încă la ei servietele. Nu era bine să mai rămână mult timp acolo. Restaurantele nu erau sigure. Și așa se întâlnisere și se despărțiseră prea des în strada asta. Cu ce scop nu se întâmplase nimic? La Hammerlich, zise totuși Cen. O punilă pe o licioare. Ce s-a întâmplat? întrebă Suen. Chen explică. Pei se zăpăcise când îl văzuse pe Chen că nu iese singur din magazinul de antichități. Se îndreptase către locul de unde trebuiau să arunce bomba la câțiva metri de colțul străzii. La Shanghai, mașinile circulă pe stânga. De obicei, automobilul vira pe un spațiu cât mai scurt, iar Pei se așezase pe trotuarul din stânga pentru a arunca de aproape bomba. Ori, automobilul mergea repede. În clipa aceea, nu circulau alte vehicule pe bulevardul celor două republici. Șoferul, întorcând, Făcuse un viraj larg. O apucase deși de-a lungul celuilalt trotuar, iar Pei fusese despărțit de mașină de către un culi. Atâta pagubă de hamal," zise Chen. Există mii de alți culi care nu pot trăi decât dacă moare cea în Aș fi greșit ținta." Suen nu aruncase grenadele pentru că reținerea tovarășilor săi îl făcuse să presupune că generalul nu se afa în noi Înainteau tăcuți între zidurile cărora cerul gălbui și cesos. Le o paloare de cadavru, într-o singurătate posomorâtă, accentuată de rămășițe pestilențiale și de firetele grafice. Bombele sunt intacte, zise Cem pe șoptite. În curând vom încerca din nou. Însă cei doi tovarăși ai săi erau zdrobiți. Cei care și-au ratat sinuciderea rar o încercă din nou. Încordarea nervilor, întinși la maximum, slăbise mult. Pe măsură ce înaintau zăpă ce da locul disperării. E greșeala mea," zise Suen. Pei, repeta. e greșeala mea. Ajunge, zise Chen, plictisit și enervat. Chipsuia, continuându-și mersul dezrănădășduit. Nu mai trebuia să acționeze din nou în același mod. Planul era greșit, însă era greu să-mi tocmească altul. Se gândise că ajunseră la Hemerlich.